בנו של אלוהים. בן האלוהים הוא בורא היקום והנשים. הכל נוצר על ידו ובשבילו. אלוהים גם קרא לו אלוהים בתנ״ך. ישוע המשיח הוא העד הנאמן, הבכור מהמתאים והשליט של מלכי הארץ. למי שאוהב אותנו ושחרר אותנו מחטא בדמו, ועשה אותנו למלכים ולכהנים לעבוד עת אלוהיו ואביו, לא תהילה ושלטון לעולם אוהד. אמן. אני אלפי ואומגה, אומר יהיו אלוהים, מי הוא ומי שהיה ומי שיבוא, יבוא, הכל יכול. וכשהסתובבתי ראיתי שבעה. מנורות זהב, היה איש כבן אדם. שרגליו היו קנחושת מחוממת בכבשן וקולו כי כל מאים רבים פניו היו כמו השמש, זורחות במלוא זוהרה. אלה הם דברי בן האלוהים, אשר עיניו כעש בוערת ורגליו קנחושת מלוטשת. אני מכיר את העבודות שלך, את האהבה והאמונה שלך, את השירות וההתמדה שלך, ושאתה עושה עכשיו יותר ממה שעשית בהתחלה. אבל יש לי עת זה נגדך, אתה סובל את האישה עזבלה קוראת לעצמה נביאה. בהוראתה היא מובילה עת הבדליזנות. ולאכילת מזון מוקרב לאלילים. נתתי לה זמן לחזור בתשובה על חוסר המוסריות שלה, היא המוסר, אבל היא לא רוצה. השליך אותה למיטה של סבל, וגרום ללואן או אף הימיטה מאוד, אם לא יחזרו בתשובה מדרחיה, אהרוג אתי על ידיה. אז ידעו כל הכנסיות שאני הוא זה שחוקר את הלבבות ואת המוח, ואת גמל כל אחד מכם לפי מעשיו. אם אינך חי בקדושה כעת, אינך נוצרי, למרות שאולי היית בעבר. אין שקרנים נוצריים, אין שיכורים נוצרים, מעשנים, מכורים לסמים, אין עופים נוצרים, אין גנבים נוצרים. עכשיו זה הזמן לחזרה בתשובה עמוקה. אלוהים רוצה שכופרים יחזרו אליו, אבל אתה חייב לחזור בתשובה כדי לחזור ולהיושע. רק חלק קטן מהאנשים ינצל. אין רוצחים נוצרים או סותים נוצרים. הנוצרים הם אנשים קדושים החיים בעוני, בסבל, ברדיפה, משפחותיהם מתרחקות מהם וכולם שונאים אותם. אבל הם עומדים מטענים ברחובות ומטיפם.